У шафі пляшки окремо від банок, імпортні від наших, банки з аранжиром трилітрові, дволітрові, літрові, півлітрові, майонезні, окремо з різнобарвними рідинами, колби. Команду зробив крок із сараю, і вчасно, бо з дому вже виходила Лідія. А я думаю, чи не рятувати дорогого гостя? «Чи на мотузку проковтну, що сидить у туалеті довго?» «Тссссс» – команду сіпнув лідю до сараю. На ганок вийшов червонопикий олійник. Намацав по кишенях сірники, прикусив приму, задимів. «Гарно тут у вас, мамашо», – спілкувався з бабцею. «Розділимося, я собі двері прорубаю і парканчика зроблю». Я й штахетничок назирив, будемо сусідами. Так і чоловік мій, Яків Степанович, хотів зробити. Тільки парканчик думав поставити отут, бачиш, вже й ямки був, викопав. На іншу вулицю собі вихід робив. Похвалявся, похвалявся, та й домостився, царстві йому небесне. А справний був, не пішло йому на користь моє добро, не пішло. То що, то аци ні ми достроїм, проспівав олійник. Для престижу. Нехай піде, сказав команду Лідії, хоч і колишній, а чоловік. Він притиснув Лідію до стінки, намацав міцні груди. Лідія притулилася до нього, потягнулася до вуст. Ще не оженився, а на свіжака тягне. Розпашіла літка, обхопила його за шию. «Треба йти». Команду знеходя відхилився. Зірка чекає. «До зустрічі». На ганку стояла зірка. «Господиня хазяйством хизувалася», – проказав голосно. «Шикарна фазенда! А я своїй деснянській дачі ніяк ради не дам». «Ну, жінко...» «Час додому!» Їхали мовчки аж до магістралі. «Що ви робите сьогодні ввечері?» Йду до американської амбасади. У них прийняття. З'ясую про ліки. І тільки?» «Не тільки. У мене душі не вистачає на все горе світу. Моїй душі треба дати як неспокій, то перепочинок». Бракувало дорікань. Незалежна людина схожа на незаселений острів в океані. Кожна лізе з капцями оселитися і командувати. Експансія і ескалація, як у Макса. Спершу змиски їсти не схотів. Давай з руки. На килимку спати не став. Забагав по стелі. А потім на шию виліз і вмостився. Не пирхайте, відповів на те команду. Я мовчу. Ні, пирхаєте. Ні, мовчу. Можна запитати? Питайте. Ви б могли вбити? Після похорону дівчат змогла б. Вас завести додому? Мені треба перебратися. А чого ви мовчите про сьогоднішній цирк? Я був у ліцеї, подивився на людей навколо злочину. Нарахував. П'ятьох. Кухаря, сестру, травіату, Лідію. А п'ятий? Ви. Команду не обернувся на зірку. Їхали мовчки. Ви не відповіли, нагадала зірка. Це вона була у травіати. Коли? Перед швидкою. Вона й принесла горілку. Ліда знає, що травці не можна. Тому й принесла. «Навіщо?» «Мусимо з'ясувати». Ліфт не їздив. Зірка пішла нагору. «Треба ноги ставити усією ступнею, навантажувати усі м'язи. Раз-два, раз-два!» «Хух, мованою правильне, але дуже противне, як усе корисне!» Отсапалась. Двері Марі Іванне широко прочинені. Зірка зазирнула. «Зайди до мене!»